17. fejezet. Elisabeth nem állhatta meg tovább, hogy ne közölje a történteket Jane-nel. Végül is úgy döntött, hogy elhallgat minden részletet, a minővérére vonatkozik, célzott arra, hogy meglepő hírt tartogat számára, s másnap délelőtt nagyjából elmondta neki, milyen jelenet játszódott le közte és Darcy között. Jane meglepetését hamarosan tompította a nagy testvéri szeretete. Egészen természetesnek találta, hogy Elizát minden férfi bámulja, csodálkozása csak hamar más érzéseknek adott helyet. Sajnálta, hogy Darcy oly kevéssé vonzómodorban vallotta meg érzelmeit, de még jobban bántotta az a gondolat, hogy a visszautasítás bizonyára boldogtalanná tette a fiatalembert. Nem volt helyes, hogy annyira bízott a sikerben, mondta. És ezt a semmiképpen nem lett volna szabad. De gondold meg, hogy annál keserűbben csalódhatott. Igen, felelte Elizabeth, és én szívből sajnálom őt. De más érzések is élnek benne, melyek valószínűleg hamarosan elfelejtetik vele, amit irántam érez. Csak nem haragszol rám, hogy kikosarraztam. Rátharagudni? Soha. De azt rossz néven veszed hogy oly melegen nyilatkoztam vikemről. Dehogy veszem rossz néven, nem tudok róla, hogy tévedtél volna, amikor ődődícs Meg Megtudod majd, ha elmondom, mi történt másnap. Elizabeth most rátért a levérre, és elmondta belőle mindazt, ami George vikemrel vonatkozott. Mennyire megdöbbentette ezt szegény hiszen ő bejárhatta volna a világot, nem hitte volna el, hogy az egész emberiségben annyi gonosság van, amennyi itt egy emberben egyesült. Hogy Darcy jelleme igazolódott, ez jó esett szívének, de mégsem vigasztalhatta meg ennyi gonosság felfedezéséért. Minden igyekezetével azt próbálta bizonygatni, hogy itt valószínűleg tévedésről van szó. Szerette volna fehérre mosni az egyiket anélkül, hogy a másikat kelljen hibáztatnia. Hiába ez nem megy, mondta Elizabeth. Nem tudod mindkettőjükről azt mondani, hogy rendes. Válasz közülük, mert be kell érned az egyikkel. Kettőjüknek csak annyi jó tulajdonság jutott, amennyiből egy derékember kitelik, s az utóbbi időben az arány meglehetősen eltolódott. Én magam úgy látom, hogy dársziavára, de te a magad feje szerint. Időbe telt. Míg Elizabeth szavai mosolyt csaltak nővére arcára. Nem emlékszem, mikor voltam ennyire megdöbbenve, mondta, hogy Vikem ilyen gonosz ember, szinte hihetetlen. És szegény Darcy, gondol csak el, drága lizi mit szenvedhetett? Micsoda csalódás? Hozzá még az a tudat, hogy ilyen rossz véleménye voltál róla, s hogy ilyesmit kellett elmondani a saját hugáról. Igazán kínos, fájdalmas ügy. Tudom, te is ezt érzed. Mm, ó, nem. Az én részvétem és sajnálkozásom egészen elpárolok, ha látom, mennyire eltöltenek téged ezek az érzelmek. Tudom, te oly mértékben fogsz neki igazságot szolgáltatni, hogy engem egyre jobban elfog a közöny és az érzéketlenség. A te bőkezűséget szűk markúságra int engem. S ha még sokáig lamentálsz felette, olyan könnyű lesz a szívem, mint a pehely. Milyen kár, hogy olyan szigorúan megleckésztetted Darcy-t miatt? Most már világos, hogy nem szolgált rá. Igazad van, de megtörtént a baj. Kitört belőlem a keserűség, és ez természetes következménye volt a balítéleteknek, melyeket magamban tápláltam. Van egy dolog, amiben a tanácsodat kérem. Szeretném tudni, fedjem-e fel ismerőseink előtt vikem igazi jellemét, vagy titkoljam el? Jane hallgatott egy ideig, csak aztán felelt. Szerintem nincs semmiuk rá, hogy ilyen rettenetes módon megszégyenítsük. Mi a te véleményed? Én is azt gondolom, hogy nem szabad ezt megkísérelni. Darcy nem hatalmazott fel, hogy nyilvánosságra hozzam szavait. Ellenkezőleg a hugára vonatkozó adatokat egyedül nekem szánta. Ha pedig vikem egyéb viseld dolgairól próbálnám felvilágosítani az embereket, Vajon ki hinne nekem? Darcy ellen olyan mélységes elfogultság él mindenkiben, hogy a meritóni jó emberek fele belehalna, ha valaki kedvező színben igyekezne őt feltüntetni. Nekem nincs hozzá elég erőm. Vikem nem sokára elmegy, és az itteniek aztán már mit sem törődnek vele, milyen is volt igazában. Egyszer úgy is kiderül minden, és akkor majd mulathatunk ostobaságukon, hogy előbb nem jöttek rá. Egyelőre egy szót sem szólok az egészről. Tökéletesen igazad van. Ha a bal lépései nyilvánosságra kerülnek, esetleg örökre tönkre van téve. Most talán megbánta, amit elkövetett, és szeretne új életet kezdeni. Nem kergethetjük őt kétségbeesésbe. Elizabeth kavargó lelkét lecsillapította ez a beszélgetés. Megszabadult két titoktól, amely két hét óta ránehezedett a kedélyére, tudta, hogy nővérében mindig figyelmes hallgatóra talál, akár az egyik, akár a másik kérdést kívánná újra szóba hozni. De ott lappangott benne még valami, amit óvatosságból eltitkolt. Nem mert szólni Darcy levelének másik feléről, nem merte elárulni jane milyen őszintén becsüli őt Darcy barátja. Ezt az értesülést nem oszthatta meg senkivel. Elizabeth úgy érezte, hogy az utolsó gyötrő titok terhét csak akkor dobhatná el magától, ha a szerelmesek között helyreállna a teljes egyetértés. És ha ez az igen valószínűtlen fordulat bekövetkezne, gondolta magában, akkor sem mondhatnék mást mint amit Bingli maga sokkal kellemesebb módon közölhet.